ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واياكم من النار فيا عباد الله اتقوا الله تعالى الله الذي وفقكم لنعمه الإسلام واعلموا أننا في اشهر الحج قال تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحجه فلا رفث ولا فسوق wala jidal في الحج wama taf'alu min khairi ya'lamuhullah watazawwadu fa inna khaira az-zadi at-taqwa wattaqun yaa ulul albaa wa penzi wa tukufu islam baada kumhimidi allah jalla wa ala bile vile kumsalia bwana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kwanza kabisa na yoju ya kumcha Allah tabaraka wa taala vile vile kumogopa Allah subhanahu wa taala katika kufata yale maamrisho yake na kuepukana na yale makatazo ambayo Allah tabaraka wa taala ametukataza kitu kingine nataka ujue kuwa tumo ndani ya mienzi mitukufu mienzi ya haji Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani معلومات. ح al-hajju ashhurun ma'lumat haji ni mienzi maalum ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumma akasema ashhurun ma'lumat ni Shawwal min hi ya Hijja ni Shawal kisha dhulkaada kisha siku kumi za mwezi mtukufu wa Hii ni mienzi ya haji ambayo ni mtukufu na Muislamu atakiwa yeye ajue misimu kama hii ambayo watu wajivunia wajitumia thawabu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Isije wewe ni Muislamu lakini ukiulizwa tuko katika miezi gani ikawa mtu hana jawabu la kujibu na yeye ni muislamu kwa hiyo ya kuwa tumo ndani ya miezi hii mitukufu mienzi ya haji ndipo utakapoona maulama wanatueleza ya kuwa haifai mtu yeye kutiania ya kwenda kufanya ibada ya haji nje ya miezi hii kwa ikiwa mtu yumonania anania ya kwenda kufanya haji ni aweke nia yake ndani ya miezi hii mitatu ambayo ni mienzi ya haji Allah akaendelea kusema katika hii aya ambayo imo katika sura ya al aya ya 197 Al-Hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna hajj yuli amay Atakayewayibisha wajibisha nafsi yake na kutia nia ya kufanya haji ndani ya mienzi hii mitukufu Allah amemkataza mambo kadhaa ikiwa wewe tayari una nia na ukaweka nia yako ya moyoni taqsudu ibada haji fi qalbik unakusudia kufanya ibada ya haji katika moyo wako na vile vile kuna kufanya al-ihram kuhirimia haji kwa kuvaa yale mavazi ambayo ni ya haji. Na vile vile pia kuna nia ya kutia kwamba wewe unataka una kwenda kufanya haji kwa kutamka labaikallahuumma labaik. Hizi zote ni katika zile nidhamu za mtu kuweka niya yake ya kwenda kufanya haji. Basi ikiwa mtu ana nia hii ya kufanya ibada hii tukufu Allah asema wala rafatha wala fusuka wala jidala fil haj mtu asije akafanya uchafu katika ulama kufasiri rafatha wamesema aljimau ni haramu ikiwa mtu ametiania kwenda kufanya haji kumuingilia mkewe ni haramu katika kipindi hiki chania ya kuwa wewe kufanya haji basi hairuhusiwi kufanya tendo la wala fusuka na wala haifai kwako wewe kufanya uo an takhuruja ta an subhanahu wa ta'ala haifai kutoka katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala yatakikana uwe ndani ya mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala usiwe ni mtu mwenye kufanya maasia ikiwa tayari umeshaweka ya kwenda kufanya ibada hii ya haji kisha Allah tabaraka wa taala akamkataza huyu mwenye kuweka nia wala jidala fil haji hakuna mambo ya kuzozana katika hii ibada ya haji watu kuteta kugombana mambo ambayo yatasababisha uadui baina ya fulani na fulani kati ya mtu na mtu Allah amekataza wala jidala filhaji. Hakuna kuleta mambo ya mzozo, mambo ya kutukanana, mambo ya kubishana ubishi ambao hauna faida. Kwa hiyo mambo haya matatu Allah tabaraka wa Taala amekukataza wewe ambaye umeweka nia ya kwenda kufanya ibada hii ya haji, usije ukafanya tendo la ndoa Usigewewe ukatoka katika mipaka ya Allah jalla wa'ala na wala usije ukafanya ushindani na kuzozana na mwenzako katika mambo ya kipuuzi ambayo hayana faida mbele ya Allah jalla wa'ala Al-Imam As-Sa'di ta'ala wakati alipokuwa akisherehesha hii aya asema haya mambo huyafanya katika miezi hii ya haji adhabu yake inakuwa ni kubwa zaidi akasema ya kwamba siku zote mtu yeye amekatazwa kufanya uovu amekatazwa kutoka katika mipaka ya Allah Jalla wa amekatazwa kuzozana na kugombana siku zote hilo ni jamu ambalo halifai kisheria lakini ndani ya miezi hii mitukufu ya haji adhabu yake inakuwa ni kali ndio maana Allah tabaraka wa Taala akakataza watu kufanya mambo haya na tukizingatia hapo hapo kuna miezi ambayo kama dhulhijja ni katika ile miezi mitukufu Allah tabaraka wa taala eh, katika eh, ile sura suratu tauba ikiwasikose Allah tabaraka wa taala akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ameumba katika mwaka kuwe na miezi mbili. Katika hii miezi mbili akasema minha arbaatun hurum kuna miezi minne mitukufu kisha mwisho akasema fala tavlimu fihinna anfusakum msidhulumu nafsi zenu kwa kutenda maovu ndani ya miezi hii mitukufu dhulqa'dahul hijja muharram na na mwezi wa rajab kwa tukizingatia ni miezi mitukufu ikiwa mtu atafanya jamboovu ndani ya miezi hii mitukufu basi adhabu yake inakuwa ni maradufu siku zote mtu hatakikani kufanya kufanya jamboovu lakini ukifanya ndani ya miezi hii adhabu yake inakuwa ni kali mno mbele ya Allah tabaraka wa taala Allah subhanahu wa taala baada ya kusema ya kwamba hawa ambao wamehirimia hija hawatakikani kufanya mambo fulani na fulani kama vile tulivyotaja kisha akasema wama taf'alu min khairin eh, ya'lamuhullah ya kila mnachokifanya chaheri Allah, cha Allah anakijua kuliko watu kuzozana kuliko watu kusema maneno machafu kuliko kutoka katika mipaka ya Allah jalla wa'ala ni bora watu wawe na mambo ya yaheri ambayo yataopelekea wao kuingia katika janna eh, kwa hiyo wama taf'alu min khairin ya'lamuhullah ya Jambo la kheri lifanya katika miezi hii Allah tabaraka wa Taala ana, analijua jambo hilo. Kisha Allah Subhanahu wa Taala akatuambia watazawadu. Wakati mnapokwenda kufanya ibada hii ya haji basi msiende tu katika hali za kuwa hamjiandaa. Basi chukueni chakula, chukueni vipando vyenu. Zamani yasemekana kama vile wanavyosema mufassirun ya kwamba kuna watu walikuwa wanasema sisi basi tu katika ibada ya Allah Allah atatulisha huko. Kwa hiyo hawachukui chakula wala hawachukui nini. Waenda Ndiyo ikashuka hii aya watazawadu. Nkienda haji mjiandalie chakula. Hakikisha wana chakula cha kutosha. Eh? na vile vile nyumbani umewacha chakula. Una pesa ya kukufanya wewe utoke hapa na ndege au na kipando gani cha kufika kule. Isiwe ukifika haji waanza kuombaomba kama ilivyo kwa baadhi ya watu. Na wengine wanaenda kwa malengo hayo. Wakifika kule basi wawe wanaomba watu Hili jambo haliruhusiwi. Lilikuwa zamani huko kwa Arabu mtu anatoka hajajiandaa Asema Mungu atamlisha huko. Akifika huko basi hana kitu anaanza kuombaomba. Kwa hiyo Allah tabaraka wa Taala hatueleza kwamba watazawadu basi chukueni zadi, chakula cha kutosha, cha kuweza kuwafikisha nyinyi katika hiyo safari yenu kwenda haji, eh? Na vile vile muwe na uwezo wa kupata vibando. Leo hii twasema mtu akiwa na laki kadhaa, aweza yeye akapata kipando cha kwenda kuhi kwa sababu mpaka ndege uwe na zile pesa za kupanda ndege na vile vile hakikisha umepata pesa za chakula nyumbani usije ukawaacha watu wako pia wanaenda kuombaomba si jambo zuri kisha Allah tبارك وتعالى akatuelekeza akatuambia fa inna khayra zadi takwa hakika zadi iliyo nzuri ni uta Mungu Allah tبارك وتعالى Hataki mambo mengine kwenu nyinyi ataka ile ikhlasi yako uta Mungu wako waenda kuifanya ibada hii kwa ajili ya nani eh? waenda kumfanyia Allah tabaraka wa taala ni mtu mwenye kufuata maambisho ya Allah na kuepukana na makatazo ya Allah hii ndio khairuzadi ambayo itamfaa mwanadamu hapa duniani na na kesho akhera kisha Allah akasema katika hiaya wattaquni ya ulil albab ogopeni adhabu ya yangu enyi wenye akili ukizingatia hapa Allah tabaraka wa taala baada ya kusema maneno haya yote kisha mwisho asema wattaqun ya ulil albab kwa sababu watu ndo wenye akili ndio wenye kuzingatia wale wenye kufikiria na kuona kwamba hili Allah amesema tulifanye tutalifanya hili Allah amekataza tuliwache tutaliwacha watu wenye akili ndio wenye kufanya hivyo lakini yule mtu ambaye hatumia akili yake katika kuelewa mambo basi yeye atafanya mambo kinyume na vile ambavyo Allah tabaraka wa taala amemwamrisha wapenzi wa tukufu wa Islam alhajj ibadatun azima min alibadat allati yataqarrabu biha alabd ila Allah ta'ala fi haji ni katika ibada tukufu ambazo anajikurubisha kwa Allah tabarak wa taala kupitia ibada hii ya haji kwa hiyo haji ni ibada tukufu ambayo mja anajikurubisha kwa Allah kwa kupitia hii ibada ya haji wakasema ulama wa huwa alqsd ila albayt alharam linusuki walibada katawafi wasai walwuquf biarafa wa nahwiha ni mtu kuikusudia hii nyumba tukufu ya Allah Al Kaaba Uwe nania, na nia na kuikusudia nyumba hii tukufu ya Allah Tabaraka wa taala kwa ajili ya kutekeleza ibada tofauti tofauti miongoni mwa hizo ibada ambazo zafanywa huko kwenye nyumba tukufu ya Allah ni watu kufanya tawafu watu kwenda baina sai as baina as-safaa wal marwa kwenda katika ile mizunguko ya Safa walmarwa vilevile vile vile kusimama arafa na mengine mengi ambayo watu wanayafanya katika ii nyumba tukufu ya Allah tabara wa taala kwa hiyo ukiambiwa haji maana yake nini ni mtu kuikusudia nyumba ya Allah tukufu Iliyokomaka kwa ajili ya kutekeleza ibada ambazo Allah tabara wa taala ametuamrisha tuzitekeleze tukiwa kati ka sehemu hiyo ambayo ni nyumba tukufu ya Allah tabaraka wa taala wa huwa احد اركان الاسلام الخمسه na hiji ni miongoni mwa zile nguzo tano za uislamu Allah asema ndani ya Qur'an walillahi alannasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila waman kafara fa inallaha ghaniyun 'anil alamin Suratu Al Imran aya ya Allah asema walillahi alannasi hiju baiti. Allah amewalazimisha watu kwenda kutembelea na kuizuru nyumba ambayo ni Al iliyoko. iliyo Kisha si kila mmoja aweza kulifanya Hiji Jamu. Allah tبارك وتعالى katika elimu yake katika ujuzi wake Alijua ya kuwa, si sikila mmoja aweza kulifanya hili jambo kisha akaweka kai akasema man istapaa ilayhi sabila kwa yule ambaye atakayeweza kwenda huko ikawa ana chakula cha kutosha cha nyumbani na cha kumsaidia katika safari yake ana pesa ya kupanda lele au kupata kipando chochote cha kumfikisha yeye katika nyumba tukufu ya Allah tabaraka ta wa taala ikiwa mtu hana uwezo kama huu basi yeye si lazima kwake kwenda kufanya haji mpaka pale Allah atakapomjaalia kupata uwezo naye pia atakwenda kuchekeleza kutekeleza ibada hii ya haji kisha Allah akatoa amri akasema wa man kafara na yule ambaye atakayewacha ibada hii ya haji il ana uwezo kila kitu anacho cha kumfikisha kule lakini yeye akawaacha tena mbaya zaidi ikiwa anaitakidia kwa kwamba hili si jambo la lazima wa huwa mustati'u na anaweza basi Allah tabaraka wa taala asema hu ni mtu ambaye atakayekiuka amri ya Allah ilhal anawezo ana kila namna ya yeye kumfikisha katika hii nyumba tukufu ya Allah na asifanye hivyo basi fa huwa kafirun billahi azza wa kwa kifikiri wewe una mali zako ukagoma na ukawacha kufanya ibada hii tukufu ukafikiria kwamba eh, umemdhuru Allah tabaraka wa taala bali umedhuru nafsi yako kwa sababu yote matunda ambayo yapatikana katika hii haji ni ya kwaku wewe muislamu wala si kwamba Allah tabaraka wa taala yastafidu min hadhihi alibada شيئا hey, ala hastafidi في na ibada hizi bali eh kile ambacho tunachokifanya ni kwa ajili ya nafsi yetu kwa hiyo aya kama hii inaonyesha kuwa haji ni miongoni mwa nguzo za uislamu na ibn umar radhiyallahu ta'ala anhuma sema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam bunya alislamu Uislamu umejengwa juu ya mambo matano. Akayataja mojawapo ni shahadatu tu anla ila Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqami as-salaah wa itaa'iz zakah Wa alhajji wa sawm ramadhan. Haya ni mambo matano ambayo yamejengeka juu yake Uislamu. Kwa haji iko ndani yake. Yule atakaye kufuru wa kawacha akafanya ukaidi قالوا يقاما ان ينونجوا اسلامكم وسبع اسلامكم مجهججنا بها مبههه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه مبوكيه والامام البخاري ومسلم فيا عباد الله فالحج عباده واجب على كل مسلم مكلف قادر على الزاد والراحله في العمر مره wahida wama zada fawa tatawwu fi haji ibada ambayo ilio ya lazima kwa kila muislamu ambaye amekalifishwa na sheria yani muislamu bale ameshabalerri amefikia utu uzima tena kadir awe ni mwenye uwezo kama sema uwezo wa kuwa yeye ana chakula cha kumfikisha huko na ana kipando cha kumfikisha huko tena wajibu wake fil umri marra ni kwa umri wako mara moja tu ukisha hija mara moja halasi imetosha hiyo Wama mazada فهو ukizidisha ukaenda miaka mingine na mingine basi hiyo ni sunna lakini umeshatekeleza wajibu wako maratan wahida kuna watu allah jalla waala amewajalia uwezo wa kila mwaka uenda kule mashahidi lakini ataenda kila mwaka kwenda la bagondoa stresi zake na kufanya mambo yake mengine ya kiibada eh? kwa hiyo katika umri wako ukijaliwa mara moja basi hiyo itakuwa imesha tusheleza. tukimalizia na hii hadithi ya bihuraira radhiyallahu ta'ala anhu asema na rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqal huduma alitupatia hutba alitohutubia katupatia hutba akasema ya ayuha nasu ayyatu allaha kataba alaykumul hajja fahujju enyi watu Allah amewafardishieni ninyi haji amewalazimishieni ninyi kufanya hijja, fahujju nendeni mkafanya haji faqala kuna mtu pale akauliza Akula Amin ya rasulallah je tupfanye ibada hii kila mwaka ya rasulallah cha nyingine waweza kuuliza swali ukao umeza balaa kubwa zaidi kama vile mwisho wa ihadithi yasema watu wengine hao wanyuma waliokuwa kabla wa islam waliangamizwa kwa sababu ya katharatu alaskila wingi wa maswalaumeshaandua hivi basi halasi Uskut, namaza lakini kule kuuliza uliza sana paka kama vile walivyokuwa banu israeli Walimuuliza Musa huyu ngombe waina gani rangi gani na nini? Wakalitoa mambo makubwa ambayo wenyewe hata hawakuweza kuyafanya. Kwa hiyo ni mambo ambayo mtu wakati unaambiwa kitu sa nyingine ukinyamaza ni bora zaidi. Akasema kula amini ya Rasulullah yetu hiji kila mwaka ya Rasulullah fasaka mtume akanyamaza subwana akarejea tena mara ya pili mtume akanyamaza akarejea tena mara ya tatu mtume akanyamaza kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema lau qultu na'am lawajabat wa la Lau ningesema ndio basi ingewajibika kila mwaka watu waende wakafanye haji kisha mtume akasema na msingeweza kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa kinaonekana ni kigumu ikiwa mtu atalazimishwa yeye kwenda kufanya kila kila kila mwaka. Kwa hiyo ni jambo ambalo linatakiwa li lizingatiwe ya kwamba mtu kishafanya mara moja basi Allah tabaraka wa taala umeshaondoka katika dhima yake na umeshatekeleza ibada hii tukufu. Hadithi hii imepokewa na alimamu imamu al wa, wa Muslim na katika riwaya al-Imamu Ahmad wa bi Daud wa Nasa'i wa al-Hakim mtume akasema al-Hajj marra haji mtu waenda kuhiji mara moja peke yake fa zada fa huwa ikiwa mtu atazidisha akaenda mwaka mwingine na mwaka mwingine basi hiyo itakuwa yeye atekeleza sunna faya ibadallah Allah kullu man yastati' al-hajj yastati' yahuj yule ambaye, anaweza kufanya ibada hii tukufu ya haji na wala hakufanya ibada hii basi naende akafanya ibada hii ikiwa na uwezo na unaweza na huko nyuma hujawahi kwenda kufanya ibada hii basi nenda kaifanye ibada hii tukufu kwa sababu ndani yake kuna fadhila kubwa ambazo tutakuja kuzungumza katika jumaati za mbele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 وعثمان وعلي وعلى سائر صحابه رسول الله اجمعين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه